Сергій похмуро мовчав. Мда. прошепотів марусик. Ситуація. Хоч би там що, а мені жаль липок. зітхнув журавель. І діда коцюбу жаль. Усе життя тут прожив і раптом. Жаль, звичайно, прошепотів Сашко циган, але. Він не встиг договорити, бо в цю мить, наче з під землі, з'явилася тайфун Маруся. Горщика з медом у неї вже не було. В руках вона тримала букет волошок. О! Розирнулася вона на всі боки. А де дідусь? Сергій ніяково усміхнувся. У хаті замкнувся. Чого це? Здивувалася тайфун Маруся. Ти що, образив його? Та не я, почервонів Сергій. А хто? Та от, виявляється, весь оцей куток Зносити збираються. І гай теж. Переорюватимуть під поле. Комсомол у курсі? Ні, не в курсі. Тепер уже почервоніла тайфун Маруся. Дід засмутився, звичайно. Не хоче нікуди йти звідси. Та і справді, жаль, такий гай вирубати. Сергій потроху розпалювався. Тут же є дерева, яким років сто, не менше. А липа доживає іноді до п'ятисот, а то й до тисячі років. Невже не можна якось... Не знаю, винувато опустила голову дівчина. Я розумію, посівні площі треба. Звісно, треба розширювати. Треба, звісно, боротися за кожен гектар орної землі. Але нищити таку красу, її ж відновити потім, життя людського не вистачить. А хто дав розпорядження? Та приїхав бригадир Бобешко. Он він іде. З Гаю важко оцапуючись, виходив бригадир. Тайфун Маруся кинулася до нього. Невже є рішення правління вирубувати Гай? Дзвінко вигукнула вона. О, турист уже наговорив? Бобешко кинув злий погляд на Сергія. Та що ти слухаєш того київського дармоїда? Що він у наших справах тямить? Він хліб тільки їсти вміє. А як той хліб робиться, Він і гадки не має. Такі тільки воду каламутять. І Сергій, і тайфун Маруся Хотіли щось сказати, Але бригадир одвернувся від них, Бо саме в цю мить під'їхав І різко зупинився біля дідових воріт Колгоспівський Бобик. Ну що? Рушив Бобешко назустріч шоферові, Який уже вилазив з машини. Вигляд у шофера – був невпевнений. «Ну що?» – повторив Бобешко, підходячи до бобенця. «Та голова сказав, діда поки що не чіпати». «Чого?» – обличчя Бобешка витягнулося. «Секретна інформація». Бобинець зиркнув на Сергія і тайфун Марусю, схилився до бригадира і зашепотів йому щось на вухо. «Та ти що?» – вражено розкрив рота Бобешко. Іменно хитнув головою Бобинець. «Оце так, да!» тільки й спромігся бригадир. «Нема питань!» «Поїхали!» І навіть не глянувши більше на тайфун Марусю і Сергія, Бобешко сів у машину. Бобик форкнув, розвернувся і помчав геть. Хлопці тільки здивовано провели його очима. Вони нічого не зрозуміли.